Folytatjuk a témát, aminek a Kereszt az életemben címet adtam. Ez a tanítás alapvetően a Galatákhoz írt levére épül, és az előző alkalommal azt emeltem ki, hogy a galáciabeli keresztények szent szellemmel betöltött keresztények voltak, és csodák történtek közöttük mégis egy sötét sátáni erő volt fölöttük, amit Pál igézésnek nevez. Azt hozta fel bizonyítéknak, hogy elvesztették a keresztről való látásukat. Nem tudták birtokolni mindazt, amit a kereszt elvégzett értük és bennük. Az eredmény az lett, hogy testiségbe és törvénykezésbe süllyedtek, és fennállta a veszélye annak, hogy átok alá kerülnek. Beszéltem arról, hogy a keresztnek két fő aspektusa van. Az egyik az, amit a kereszt tett értünk, ezt általában jól tudjuk, és lázba is hoz minket. Erről szoktunk is sokan gyakran prédikálni. A másik az, hogy a kereszt mit kellene, hogy elvégezzen bennünk. Sokak számára ez már nem olyan érdekes. Sokkal kevesebbet is esik erről szó. Azt gondolom, hogy az erről való tanítás hiánya megmutatkozik a mai egyházon belül, anélkül, hogy részleteket említenék. Általánosan elmondhatjuk, hogy valamennyien Láttunk már szomorú eseteket, nagy botrányokat az Egyesült Államokban és világszerte az Egyházon belül. Kimerem jelenteni, hogy mindezeknek a problémáknak a gyökere az, hogy a kereszt munkája nem lehetett hatékony az érintettek életében. Úgy hiszem keresztény hiányosságainknak ez az alapja. Nem rendeljük magunkat alá megfelelő módon Isten gondoskodásának, a kereszt által bennünk elvégzendő munkának. Azt is kiemeltem, hogy a Galata Levél nem csak rámutat a problémákra, hanem a megoldásokat is megmutatja. A megoldás a szabadulás, ami a kereszt által vehető át ötféle módon. Az előző előadáson az első kettőt vizsgáltok meg. A Galaták 1-4 a jelenlegi gonosz kortól való szabadulást mutatja be. Most szeretnék egy kérdést feltenni, mert kíváncsi vagyok a válaszotokra. Nem akarom egyikötöket sem felszólítani, csak általánosságban kérdezem tőletek. Hányatok számára volt ez a gondolat új? hogy ettől a jelenlegi gonoszkortól meg lettünk váltva. A nagy többség feltartotta a kezét. Gondoltam, hogy így lesz. Azt kell mondanom, hogy ez egy olyan igazság, amire az Úr személyesen vezetett el, Legalábbis még, legalább még senkit nem hallottam erről prédikálni, bár természetesen nem állítom, hogy soha nem is prédikáltak erről. Bizonyára Puritánok korában és vezlik korában, valamint más ébredési időszakokban ennek az igazságnak valószínűleg központi szerepe volt. Ezért képzelhető el ébredés. Enélkül az igazság nélkül valójában nem képzelhető el ébredés, igaz ébredés. Azért van ez, mert azok a dolgok akadályozzák meg az ébredést, amiket látunk, és ezeket csak a kereszt tudja eltörölni. Az első dolog tehát, amitől a keret megszabadít minket, a jelenlegi gonoszkor. Mi volt a második? Kiemlékszik? A törvény. Így van. Ez sokakat meglepett. Újra hangsúlyozom azonban, nem a polgári törvényekre vonatkozik ez, és nem is a nemzeti törvényekre, hanem csakis arról a törvényről van szó, amelyet az Isten előtti megigazolás eszközeként akarnánk felhasználni. Személyesen azt vallom, hogy az Új Szövetség azt tanítja, hogy néhány kivételtől eltekintve a keresztények igenis legyenek törvénytisztelő emberek. Az egyedüli kivétel az lehet, ha a polgári törvény ellentmond mond az Isten iránti kötelezettségeidnek, ebben az esetben az Isten akaratát, akaratát kell az első helyre tenni. Tehát ezen az előadáson a további három szabadulással szeretnék foglalkozni. A következőt mindjárt a törvénytől való szabadulást leíró Igerész után találjuk. Galaták 2.20. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta, értem. Újra kiemelem, hogy Jézus keresztfán bemutatott áldozata az, ami ezt a szabadulást lehetővé teszi. Miről is van itt szó? Válasz lehet egyszerűen csak egy szó. Én. A régi ego. Ego azt jelenti latinul, hogy én. Ez a szabadulás legalább olyan fontos, mint akármilyen másik a galatákban említett szabadulás. Megfeszítettem Krisztussal. Bizonyos fordításokban azt olvassuk, hogy meg vagyok feszítve Krisztussal. Ez nem csak egy egyszer megtörtént dolog, hanem egy folyamatos állapot. Folyamatosan és állandóan megfeszítettem Krisztussal. Véget értem saját magam számára. Hányan voltatok már olyan helyzetben, most nem kell jelentkeznetek, amikor nehézséget okozott az, hogy saját magatokat föladjátok? Látom, hogy párra a is szívesen jelentkeztek volna. Hányan tapasztaltátok már, hogy Istennek néha nagyon kemény helyzetekbe kell engednie ahhoz, hogy fel tudjuk adni magunkat, és amikor mi panaszkodunk, föl vagyunk háborodva, meg vagyunk sértve, hogy Istenem, miért csinálod ezt velem? Ő csak oda vezet bennünket, ahol a Galata 2.20 igazságá válhat a mi életünkben is. Megfeszítettem Krisztussal, saját képességeim végére értem. Tudjátok, a legtöbb szolgáló, én is sok felé járva mindenféle emberekkel találkozom, és sok olyan emberrel is, akik elfutnak a problémáik elől vagy a feleségük elől, vagy a férjük elől, családjuk elől, vagy valamilyen gondtól, amiben vannak, de úgy veszem észre, hogy az igazán nagy probléma az, amitől úgysem tudunk elfutni, mert magunkká visszük, ahová csak megyünk. Mi lehet az? Az én, én magam. Az egyedüli mód arra, hogy ettől megszabaduljunk a kereszt. Ezt a kijelentést én úgy értelmezem, mint megmenekülést a személyes ambícióktól, büszkeségtől és önközpontosságtól. Ezek személyes ambíció, büszkeség és önközpontosság. Ezek a keresztén szolgálat messze legnagyobb problémái. Vigyázzam kell, mit mondok, nem akarok negatív lenni, de azt hiszem, nincs a ma szolgálók között olyan, Derek prince is beleértve, és elsősorban Derek Prince, akinek ne kellene teljes figyelmével őrészkedni ezen három összetartozó dologtól. Személyes ambíció, büszkeség, önközpontúság. Azt kell megértenünk, hogy a keresztény életben a hibát mindenki a büszkesége miatt követi el. A büszkeség az egyedüli dolog, amivel a sátán törbe csalhat minket. Mégis azt látom, hogy számtalan keresztény esik különféle hibákba. Gondoljatok csak bele, mi volt a világ egyetem történetében az első bűn? A büszkeség, ami nem is a Földön történt meg, hanem a mennyben. Az örökkévalóság teljes fényében, Isten dicsőségében. Rémésztő gondolat, ugye? Tehát ha a büszkeség ott felüthette a fejét, sokkal könnyebben teszi meg ugyanezt itt a Földön. Valaki azt mondta nekem egyszer, azt hiszem, megér, megé megéri megjegyezni. A büszkeség az a bűn, ami miatt sátán soha nem fog lelkiismeret fordulást okozni neked. Én ezt megszívlelendőnek tartom. Látjátok, mikor az ön van szó, nagyon őszinte tudok hozzátok lenni. Nincs mit elrejtenem, és nincs mit vesztenem, mert engem Isten vezetett arra a helyre, ahol vagyok, és amíg ő akarja, ott is leszek, és ha mindennek az ideje lejár, nem fogok semmihez sem ragaszkodni tovább azok közül a dolgok közül, amiket most magam körül látok. Tudjátok, egyedüli gyerek voltam a családban, nem voltak testvéreim. Jól fogott az elmém. Isten kegyelméből mindig jól ment az iskola és a tanulás. Tipikus győztes voltam. Így ment ez egészen 25 éves koromig. Ahogy egy sokáig velem szolgáló testvér mondta régebben, én voltam a leginkább önmagára hagyatkozó ember, akivel valaha is találkozott. Nem tudom, hogy ez igaz-e, vagy sem, de tény, hogy az életem első 25 évében teljesen magamra támaszkodtam mindenben. Bizonyos határokon belül jó munkát végeztem, de akkor Isten kijelentette magát nekem, és kezdett megváltoztatni. Nem állítom, hogy már teljesen megváltoztatott volna, de nagyon radikálisan kezdte munkáját. Egy éjjel totálisan átfordított egy más irányba. Egy valódi hátraarc következett be az életemben. Azóta is abba az irányba tartok. Elmondhatom, hogy Istennek van humorérzéke. Fogalmam sem volt, hogy mi a terve az életemben, de. Mint egy, mint egy öt évvel a megtérésem után a feleségül vettem egy dán hölgyet Jeruzsálemben, aki egy gyermekotthont vezetett. Így nem csak egy feleséget kaptam Istentől, hanem nyolc lánygyermeket is. Az igazság az, hogy a lányok egy furcsa távoli fajnak tűntek előttem, addig. Ha tehát el tudtok képzelni valakit, aki erre a szerepre igazán alkalmatlan adottságait és hátterét tekintve, hát akkor én voltam az. Mindezek által azt vettem észre, hogy Isten évek hosszú sora alatt foglalkozott az önmagamra támaszkodó magatartásommal. Az a fajta ember voltam, aki egy probléma láttam, Egyből azon kezdett gondolkodni, hogy mit csináljon vele. Hála Istennek eljutottam oda, hogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy mi Isten válasza. De ez nagyon hosszú időbe telt számomra. Nézzük most meg a Filippi 2-t. A harmadik és negyedik verseket. Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különbnek tartván ti magatoknál. Ne nézzek ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Tehát ez az önközpontoság teljes ellentéte. hogy semmi ne legyen önző érdekből vagy önhítségből. Kíváncsi vagyok, mennyi mindentől szabadulhatna meg az egyház, ha ezt a szabályt követnék? Hány szolgálatot motivál manapság az önző érdek? Hány szolgálat épül arra, hogy valaki azt akarja, hogy az övé legyen a legnagyobb? Nem kritizáló szándékkal mondom ezt, csupán kijelentem, hogy ez egy olyan probléma, amely megmérgezi az egyház életét. Ez egy olyan probléma, amellyel foglalkozni kell, és erre nincs más mód, csak a kereszt által. Látjátok, az alternatíva a Filipi II. előző két versében található. Annak okáért, ha, van, ha helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a szellemben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a kanyarulatességnek. Ezek szép dolgok, amelyeket mindannyian szeretnénk, de azt mondja az ige, hogy mindezek az önzőséggel összeférhetetlenek, akárcsak az én központosággal. Ezután azt mondja Pál, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek ugyan szeretettel egy érzésben, egy azon indulattal lévén. Tehát két ellentétes oldal van. Az első és második versben van az, amit mind szeretnénk, a harmadik és negyedikben pedig az, amit nagyon gyakran tapasztalunk magunkban és másokban. Amíg nem jövünk a kereszthez és nem fogadjuk el Isten büntetését, az énre, addig nem fogunk megoldást találni ezekre a problémákra, mivel nincs más megoldás rájuk, mint a kereszt. A két Temuteus 3 nagyon szemléletesen találhatjuk meg, hogy az utolsó időkben milyen lesz az emberi karakter és viselkedés. 18 erkölcsi és etikai hibát sorol fel itt Pál. Amint fölolvasom őket, kérlek gondoljatok bele, hogy hány van közöttük, ami kultúránk szembetűnő sajátossága. Több mint 70 évet éltem meg, és ha visszagondolok arra az időre, mikor a két világháború közötti Angliában felnőttem, azt kell mondanom, hogy bár az angolok egyáltalán nem nevezhetők keresztény embereknek általánosságban, de mégis törvénytisztelők alapjában véve. Mikor azonban a mai brit fiatalokkal beszélek azokról az időkről, el sem hiszik, amiket mondok. 1947-ben jártam először Svédországban, hogy ott szolgáljak. Azt kell mondjam, hogy Svédország volt a legistenfélőbb ország, ahol valaha is jártam. Valósággal érezni lehetett az Isten félelmet, még az utcákon is. Az emberek vasárnap reggelenként sorban álltak a templomok előtt. Bízni lehetett az emberekben, hogy állni fogják a szavukat, és megtartják, amit ígértek. Mikor 1982 környékén újra a Svédországban voltam, egy fiatal keresztény svéd újságíró készített velem riportot. A hátterem felől érdeklődött. Amikor elmondtam neki, hogy mi maradt meg bennem az első svédországi látogatásomból, nem tudta elhinni, hogy az ő országáról van szó. Olyan gyors és radikális volt az erkölcsi és etikai hanyatlás Svédországban. Ebbe az országba 1967-ben jöttem először. Békés, harmonikus ország volt. Nem mondom, hogy mindenki keresztény volt, de alapvetően olyan hely volt, ahova szívesen jön az ember, hogy a problémái elől elmeneküljön. Elmondhatjuk-e ma ugyanezt? Látjátok, valami történik szerte a világban. Elképesztő sebességgel. Alig tudunk alkalmazkodni a változás üteméhez, de a 2 Timoteus 3-ban megtaláljuk leírva mindezt. Azt szeretem a Bibliában, hogy leírja a dolgokat, ahogy vannak. Sohasem szentimentális, soha nem merül bele álmadozásba. Az ígéretei igazak, de igazak a figyelmeztetései is. Pál ezt mondja. Azt pedig tud meg, vagyis efelől biztos lehetsz, hogy az utolsó időkben nehéz idők állnak be. Az én fordításomban a margóra az van írva a nehéz idők helyett, hogy stresszes idők. Ez érdekes, mert 40 évvel ezelőtt az embereket nem hallottam stresszről beszélni. Ma, ha elmész egy orvoshoz, majdnem biztosan hivatkozik a stresszre, mint a problémád okára, és lehet, hogy van. Az utóbbi fél évszázadban egy számottevő változás állt be. Nézzük most a nehéz idők okait, amik nem például az atommag hasadásban keresendők, hanem az emberi lények belsejében. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül való kérlelhetetlenek, rágalmazok, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nemkedvelői, kedvelői, árulók, vakmerők, felfovalkodottak, inkább vagy anyornak, mint Istennek szeretői. Mely tulajdonság szembetűnő ezek közül a korunkban? Nem csak egy országról vagy népről van szó, hanem szerte a világon. Sok-sok nemzetben észre lehet ezt venni. A problémák gyökere tehát az első kifejezésben van, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Az önszeretet az, ami felszére hozza az összes többi problémát. Mondhatnád, hogy ez mind azért van, mert az emberek nem járnak a gyölekezetbe, nem keresztények. De Pál nem ezt mondja. A következő vers így szól, akiknél megvan a kegyesség látszata. Pál soha nem használja a kegyesség szót nem keresztény vallással kapcsolatban. Tehát ezek az emberek egyfajta kereszténységet vallanak a magukénak, de megtagadják annak erejét. Mi az az erő, amit megtagadnak? Az az erő, ami az önző emberőket megváltoztatja. Pál erről beszél. Tudjátok, egy keresztény könnyen viselkedik méltóság teljesen, könnyen ellenáll a drogoknak, az italnak, a cigarettának, és egyéb nyilvánvaló bűnöknek. Rendesen befezeti a számlákat. Jó kocsiban ülve betartja a közlekedési szabályokat, de még így is lehet, hogy rendkívül önközpontú ember. Igaz ez? Tehát az ilyen ember megtartja a kegyesség látszatát, de annak az embereket radikálisan megváltoztató erejét megtagadja. Amíg magunkkal nem bánunk el, nem változunk meg elég alaposan. Tudjátok, mit jelent a radikális szó? A latin radik szóból származik, ami azt jelenti, hogy gyökér. A radikális tehát gyökereset jelent. Keresztül János így készítette elő Jézus és az evangélium útját. már pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére. Minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. Az evangélium a legradikálisabb üzenet, amivel az ember valaha is találkozott. A gyökerekre akarhatni. A gyökér pedig az önzőség, az önszeretet. Az egyedüli dolog, amivel azt a gyökeret ki lehet forgatni, az a kereszt. 1960 környékén kerültem kapcsolatba a szabadítás szolgálatával. Először a nyilvánvaló bűnökkel kezdtem foglalkozni, mikor az emberek a nikotintól, alkoholtól, vagy kábítószerektől való szabadulásra volt szükségük. De egy idő után észrevettem, hogy csak kis ágakkal foglalkozom, amik nagyobb ágakból nőnek ki. Az, egy, az egyik ilyen ág a frusztráció. Úgy vettem észre, hogy minden betegség a frusztráció következménye. Ha nem foglalkozunk a frusztrációval, nem szüntetjük meg a szenvedélyi betegség gyökerét. Ezután arra lettem figyelmes, hogy még mindig csak az ágakkal foglalkozom, amik még mindig nem a fa voltak. Megfigyelhetitek, hogy bár egy csomó ágat levágtatok, a fa csak tovább nő és újabb ágakat fog növeszteni. És végső soron Isten megmutatta, hogy a gyökérrel kellene foglalkoznom. A gyökér pedig az önszeretet, önzőrség. Még ezzel a gyökérrel nem bántunk el, nem tudjuk birtokba venni az evangélium azon áldásait, amelyekkel Isten meg akar bennünket áldani. Az önző és a Krisztusi természet ellentétesek egymással. Hagynom kell, hogy az önző én meghaljon, Krisztus beköltözzön és elfoglalja az én helyét. Arra szeretnélek benneteket kérni, hogy legyetek őszinték magatokhoz. Ne becsüljetek túl a szellemiségeteket. Nem, akarom, nem akarok kárhoztatni senkit, mivel Isten kegyelmes, írgalmas, türelmes, és ő nem adja fel, hogy foglalkozzon velünk. De ne csapjátok be magatokat, hogy túl vagytok már azon a ponton szellemileg, mint ahol valójában vagytok. Vizsgáljátok meg, hogy mennyi ego uralja még az életeteket. Mert az majd megmutatja, hol tartatok. A Máté 16-ban Jézus elmondja, hogy mi kell ahhoz, hogy őt követhessük. Mondhatnánk szabályokat is, de inkább jobb, ha pont most, mikor épp a törvényekről és szabályokról volt tanítás, jobb, ha most azt mondom, hogy Jézus követésének első lépése, a Máté 16 24 -20. 4.25. Ekkor mondta Jézus a tanítványainak, tehát nem a tömeghez szólt. Ha valaki jönni akar, én utánam, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kovesen engem. Mert aki meg akarja tartani a maga életét, a görög szerint lelkét, elveszíti azt, aki pedig elveszti az ő életét, ahogy lelkét én érettem, megtalálja azt. Tehát még az első, elkerülhetetlen lépések Jézus követésének útján. Nem az újjászületésről van szó, tudjátok az újjászületésből valamiféle lett, amit fel kellene, hogy mentse az embereket a kereszténység felelőssége alól. Újjászülettem úgy, hogy nekem nem magyaráz, hogy meg kell változnom. Nem bizonyíthatod a bűnösségemet. Jézus azt mondja, hogy ha valaki utána akarja nyönni, az első dolga, hogy tagadja meg önmagát. Mit jelent ez? Tudjátok, mi a tagadás? Azt mondani, hogy nem. Az első teendő, ha követni akarom Jézust, az, hogy nemet mondok önmagamnak. A második teendő az, hogy felvedd a keresztelet. Isten nem erőlteti rád a keresztet. Jézus sem erőltette rá. Jézus is magától vette fel a keresztjét. Mi a te kereszted? Az egyik definíció szerint, ahol Isten akarata a te akaratoddal ütközik. A másik pedig az, hogy az a hely, ahol meghalsz. Ez a te döntésed. Nem kötelező megtenni, de amíg meg nem teszed, nem tudod követni Jézust. Ha őt akarod követni, meg kell tagadnod magad. Nemet kell mondanod önmagadnak. És fel kell venned a keresztedet, a halálod eszközét. Isten mindannyiunk számára rendelt egy keresztet. Nem is egy emberrel találkoztam, aki szerint a felesége volt a keresztje. Ha a feleségedet fel tudod venni és le tudod tenni, akar talán, de a lényeg az, hogy a keresztedet nem vagy köteles hordozni. A te döntésed, hogy megteszed-e. Annyi biztos, hogy egy lépést sem tudsz Jézus nyomdokaiban haladni nélküle. Mit jelent önmagunk megtagadása? A görögben ez úgy szerepel, hogy a magunk lelkének megtagadása. Általánosságban szólva, a biblia magyarázók a léleknek három funkciót tulajdonítanak. Az akaratot, az értelmet és az... Érzelmeket. Az akarat, ami azt mondja, hogy akarom, az intellektus, ami azt mondja, gondolom, az érzelmek, amik azt mondják, érzem. Tehát, amikor megtagadod magad, akkor azt mondod, hogy nem az lesz, amit én akarok, hanem az Isten akarata. Nem az lesz, amit én gondolok, hanem amit Isten mond. Nem az lesz, amit érzek, hanem amire a Szent Szellem vezet. Tehát három terület van, ahol meg kell tagadnod magad. Nem, amit én akarok, nem, amit én gondolok, nem, amit én érzek. Amikor ezzel megvagy, elkezdheted követni Jézust. Ezután te is elmondhatod a Filippi 4.13-at. Filippi 4.13 Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. A princ fordításban az áll, Mindent meg tudok tenni azáltal, aki belül megerősít engem. De addig nem nyerheted el az ő erejét magadban, amíg a magad akaratát hagyod érvényesülni. Most haladjunk tovább. Még két dolgot kell megnéznünk. A következő a Galata 5.24-ben van leírva. Galata 5.24. Akik pedig a Krisztusai a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Mi a szabadulás innen? Nem hallom. A test megfeszítése. Mitől szabadít ez meg? Magától a testtől. Most tisztáznom kell, hogy mi az a test. A test itt nem a fizikai tested, hanem az a természet, amit akkor kaptál, amikor megszülettél ebben a fizikai testben. Ez alapvetően egy lázadó természet, telve mindenféle vágyakkal, érzésekkel, melyek nem egyeznek Isten akaratával, és nem is engedelmeskednek annak. Isten gyógymódja a ezt halál. Még hadd mondjak el egy pár dolgot a testi természetről. Vegyétek észre először is a Galaták 5.24-ben lévő kifejezést, azok, akik a Krisztuséi megfeszítették a testet, indulataival és kívánságaival együtt. Ez nem egy felekezetről szól, hanem az Istenhez tartozó emberekről. Nem baptistákról, pünkösdiekről, vagy presbiteriánusokról, hanem... A Kristusiakról Mi? A megkülönböztető jegy? Az, hogy megfeszítették a testet. Ha az 1. Korintus 15. 22-höz lapoztok, ott találhatjátok, hogy Jézus kikért jön vissza. Akarjátok tudni, hogy kik ők? Nem a presbiteriánusok, sem a baptisták, sem a pünkösdiek, sem a katolikusok, hanem a 23-as vers alapján ezt mondja a feltámadásról. Mindenki pedig a maga rendje szerint az első sengi a Krisztus, azután pedig a Krisztuséi. Az ő eljövetelekor. Krisztus már feltámadott. Utána írja, hogy kikért jön vissza azokért, akik Krisztuséi. Mi az ismertetőjele azoknak, akik a Krisztuséi? Galata 24, megfeszítették a testet. Tehát kikért jön vissza Jézus azokért a keresztényekért, akik megfeszítették a testet, vágyaival és kívánságaival együtt. Most már tudod, hogyan lehetsz te is a Krisztuség. Londonban évekkel azelőtt az volt egy hölgy, és amikor imádkozott a gyülekezetben, mindig ezt mondta, Uram, kérlek, emlékeztess minket mindig arra, hogy már is késésben vagyunk a készülődéssel. Soha nem felejtettem el ezt. Nem hagyhatod az utolsó pillanatra, Akkor már túl késő. A testtel el kellett volna már bánnod. Látjátok, ez a természet, amiről beszélünk, a közvetlen ellensége.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 Azok, akiket a testi természet vezérel, semmiképpen nem tetszhetnek Istennek. Próbálhatod, ahogy bírod, lehetsz akármilyen vallásos, de akkor sem fog sikerülni. A Galata 5.17-ben, és ugyanezt a gondolatot találjuk Páltól. Mert a test. A szellem ellen törekszik, nagy S-szel, Isten szelleme ellen, a szellem pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azok a cselekedjétek, amiket akartok. A természetes test vágyai ellenkeznek az Isten szellemének akaratával. Tehát nem teheted azokat a dolgokat, amiket akarsz. Lehet, hogy ez kielentésként hat néhányatok számára. Elindulsz előre, jó szándékod, alapján összeszeded magad, kibinsz előre az oltárhoz, elmondasz egy szép imát, és azt gondolod, hogy na, ez is megvan. Azután egy hónap múlva azon gondolkodsz, hogy hogyan keveredhettél olyan messzire mindattól, ami lenni akartál, és amit tenni szerettél volna. A válasz az, hogy a test a szellem ellenes dolgokra vágyik. Isten egy ellenséggel lakik benned, és ezt az ellenséget el kell tenni lábalól. Nem élhetsz sikeres keresztény életet, amíg a benned lévő testi természeteddel nem bántál el sikeresen. Pálnak is megvolt ez a problémája, ha ez vigasztal benneteket. Ez nem csak néhány ember problémája, hanem mindannyi önké. Át kell, hogy olvasd a Róma hetet, egyszer, hogy beleérez Pál küzdelmeibe, a testi természet ellen. Az én megfigyelésem az, hogy a legodaszántabb keresztények, és azok, akiket Isten a leginkább akar használni, harcolnak a legtöbbet ezzel. A pünkösdieknek volt ez a hozzáállása, tudom, mert több mint 40 éve vagyok pünkösdi. Hogyha megtérsz, bemerít, kezel vízbe és szent szósz szólsz nyelveken, akkor már nem lehet több gond. Há, ugyan már mindannyian tapasztalták, hogy ez nem így működik. Hát persze, hogy mindannyian. Tudom, hogy nem így működik, csak működne mert, de mert velem sem működött, és elég sokáig pásztaroltam bűnkösdégeket ahhoz, hogy belássam, hogy tényleg nem így megy. Mindennek oka a testi természet. Ez egy ellenség. Isten ellensége. Figyeljétek meg, mit mond Pál a saját élményéről a Róma 7.15-ben. Mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt névelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Nektek nem volt még ilyen tapasztalatotok? Csak Pál volt, csak Pál volt ilyen különleges? Nem, ez mindannyiunk sajátossága. Egyikünk sem veheti a bátorságot, hogy újjal mutogassam valakire, hogy na ez rólad szól. Inkább nézzen a tükörbe mindenki, hogy mondhassa, na itt vagyok, ez vagyok én. De Pál megmondja mindenek az okát is, ami. Nem más, mint a testi természet, amely mindannyiunkkal velünk született. Mondhatjuk azt, hogy a vallás abban különbözik a megváltástól, hogy egy olyan rendszer, ami a testi természetet akarja rendszabályozni. Annyit megtehet vele, hogy vallásosá teszi, de Istennek semmiképpen nem tud tetszeni. Sok vallásos ember tulajdonképpen csak elnyomja a testi természetét. Külsőleg szalonképessé teszik, de a belső hozzáállás nincs meg. A Galaták 5-ben már észrevehetétek, hogy a legtöbb igét a Galatákból vesszük, mivel a Galaták bűne testiség és törvénykezés volt. Tehát Pál mindkettővel foglalkozik, és ezt mondja a Galaták 5.19-ben, a test cselekedetei pedig nyilvánvalók, Melyek ezek? Ezek házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyülölködés, harag, patvarkodások, visszavonások, Pártütések, íritségek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezekhez hasonló. Ha megvizsgáljátok a test cselekedeteit, négy kategóriába sorolhatok, melyek a következők. A szexuális erkölcstelenség, ami házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Sokan azt gondolják, hogy csak ezek a test cselekedetei. Nem gondolják, hogy más területtel is kellene foglalkozni. De igazából nem ez a legnagyobb probléma. A következő az okkultizmus, amiben a bálványimádás, varázslás vagy igézés tartozik. Ez is a test cselekedete, de ez a súlyosabb, mert amikor a test ebbe belemerül, démonikussá válik. A bálványimádás és varázslás tehát a testi természetből indul ki. A varázslás az emberi módszer arra, hogy más embereket rábírjanak arra, hogy azt cselekedjék, amit a varázslást elkövető személy akar. Minden kísérlet, ami mások irányítására irányol, az varázslás kezdete, és ha tovább folytatódik ez a tevékenység, akkor démonikossá válik. Ez volt tehát a második kategória. A harmadik, amelyik a legnépesebb, a rossz hozzáállás és a rossz kapcsolatok kategóriája. Ellenségeskedések, versengések, gyűlölködés, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irítségek, gyilkosságok. Részes, részegségek irítségekig. Ezek mind a rossz hozzáállás és a rossz kapcsolatok különböző leírásai. Ez messze a legbővebb területe a testi cselekedeteknek. Ezek ugyanolyan cselekedetei a testnek, mint a házasságtörés vagy a paráznaság. De tudjátok, a halásos emberek ezeket alapvetően eltakargatják, míg a szexuális erkőstelenségek ellen szigorúan fellépnek. Az utolsó kategória pedig, amit én érzéki önkényeztetésnek hívok, az iszákosság, dobzódások és hasonlók. Ezek mind a testi természet különböző kifejezési formái, ezért mindegyikükkel foglalkozni kell. Az 1. Korintus 3-ban pál az egyház megosztottságának okait. 1. Korintus 3. Ha egy kifejezésben kellene megadnod, hogy mi a Krisztus testében lévő megosztottságnak az oka, mit válaszolná? Én azt, hogy nyilvánvalóan a testi természet. Minden megosztottság a testi természet következménye. Amíg ezzel nem foglalkozunk, mindig is lesz megosztottság a Krisztus testében. Az I. Korintus 3. 3. 4-ben Pál a korintusi keresztényeknek ír, azt mondja nekik, hogy még mindig testiek. Honnan tudja ezt? Mert még mindig testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, olyan nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e. A puszta tény, hogy szakadások és versengések voltak közöttük, elegendő arra, hogy bizonyítsa azt, hogy még mindig testiek. Értitek ezt? Ezután Pál azt mondja, hogy némelyek azt mondják, hogy én Pálé vagyok, némelyek azt hogy én a polósi, amíg emberi vezetők követése oszt meg titeket, és nem a Krisztus követése a célotok, addig testiek vagytok. A régi vágású felekezetek teológusai közül hallottam némelyeket arról beszélni, hogy a korintusiak azért voltak testiek, mert túl sokat beszéltek nyelveken. Pál Nem ezt mondja. Ő azt mondja, hogy azért voltak testiek, mert emberi vezetőket követtek, ahelyett, hogy Krisztust követnék. Azt sem állította azonban Pál, hogy rendben való dolog lenne követni őt, és nem a palost. Amikor láttok olyan embereket, akik azzal hencegtek, hogy én Luther követője vagyok, én meg Wesley követője, én meg Calviné, hogy ez az elkötelezettségük az alapja, akkor ebbe a kategóriába esnek. Sok ember azt gondolja, hogy a teológia a a pedig nem a teológia, az hanem a testiség. Persze sok teológiát lehet testi módon felhasználni, de a Krisztus testében lévő megosztás fő oka a testi természet, és az egyedülő megoldás a kereszt. Ezzel mindannyiunknak a magok helyzetében számolnunk kell. A Róma 6-6-ban egy olyan versben, amire vissza-vissza Pál azt mondja, hogy Isten rendelkezésünkre bocsátotta a megoldást. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtlenül jön a bűnteste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Tehát Isten gondoskodása, a kivégzés. De az Isten által elkészített megoldást nekünk kell alkalmaznunk. Értitek? Krisztus megtette a maga részét, nekünk is meg kell tennünk a magunk részét. Az 1. Péterben van egy rész, ami nagyon a szívemhez szól. 1. Péter 4, 1-2 Mint Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, másszóval legyünk készek ugyanarra a dologra. Hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől hogy többé ne emberek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátra lévő időt. Ez egy felettébb, meglepő kijelentés. Az, aki szenved a testben, megszűnik a bűntől. Sokáig gondolkoztam ezen, mert úgy gondolom, hogy ha Jézus szenvedett helyettünk, akkor miért kell nekünk szenvednünk? De azt hiszem, Isten azóta megvilágosította előttem ezt az igét. Jézus a rendelkezésünkre bocsátotta Isten áldását, de nekünk kell alkalmaznunk. Az óemberünk megfeszítetett, ez elvégzett dolog, de a Galata 5.24 azt mondja, azok, akik Krisztuséi megfeszítették a testet, akkor most ki meg a testet? Nem Isten, hanem mi. A keresztre feszítés pedig, akárhogy is nézzük, fájdalmas. Tehát mit kell tennünk? Meg kell feszítenünk a testi természetünket. Fognom kell azokat a gonosz, lázadó vágyakat és attitűdöket, és a keresztfához kell szegeznünk őket. Egy szeg a jobb kézbe, egy szeg a bal kézbe, egy szeg a lábba. Ezt nekem kell megtennem, nem fogja más megtenni helyettem. Fájdalmas. De ez, aki út a bűn alól. Az, aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Hadd mondjak egy példát, mert különböző nehezen érthető meg. A példa, amit el szoktam mondani, egy körülbelül 20 éves fiatal keresztény hölgyről szól. Egy elkötelezett keresztény, jó gyülekezetbe jár, ahol egy istenfélő ember a pásztor, aki tényleg szívén a hölgy lelkének a sorsát. Azt történik a példa szerint, hogy egy fiatal ember, aki nem őszinteségbe, hanem csak a hölgy kedvéért jár a gyülekezetbe, nagy érzelmi befolyást gyakor rá. A fiatalember soha nem kötelezte el magát Isten mellett, csak a nőt akarja megszerezni. Így a hölgyért aggódó Istenfélő pásztor arra inti őt, hogy ne barátkozzon azzal a fiatalemberrel, mert nem oda szánt kereszténye dolog nem fog működni. A hölgy most választás előtt áll. Mindkét lehetőség fájdalmas. Az egyik az, hogy oda az érzelmeit és vágyait a kereszthez, bár szereti a fiatalembert, de nem ez a legfontosabb. Bár férhez akar menni, de nem ez a leglényegesebb. Fél az egyedül léttől, de nem ez a legfontosabb. Mindezeket a keresztre kell szegeznie. Ez fájdalmas, de nem tart sokáig. Egy kis idő múlva már teljes szabadságban él. Ha pedig a történet végén happy endet szeretnétek, akkor a megfelelő időben feltűnik az igazi, összeházasodnak és boldogan élnek. Így kerek a történet. Tegyük fel, hogy nem teszi meg ezt a fájdalmas lépést, amit a szakítás jelent, nem feszíti meg a vágyait, érzelmeit és az akaratát, hanem hozzámegy a fiatal emberhez, a fiatalember pedig 15 év házasság után három gyereket hagyva a hátam egy napon lelép egy másik nővel. Ekkor mást hölgy, nem tehet mást a hölgy, mint megpróbálja összeszedegetni a széttört a darabjait és vezetni a férz nélkül maradt családot. Ez sokkal fájdalmasabb és sokkal tovább is tart. Remélhetőleg a történet végén megtanulja a leckét mindebből, de látja, hogy akaratos volt, önfejű, Engedett a testnek, és nem fogadta el a keresztet. Egyszer, amikor ezt a történetet elmeséltem valahol, egy az első sorban ülő hölgy ezt mondta, az én élettörténetemet mesélte el pontról pontra. Épp akkor vált el. A férje hat gyermekkel hagyta ott. Nem mondom, hogy minden vállás ilyen okokra vezethető vissza, de sok boldogtalan keresztény házasság oka az, hogy nem tudják megfeszíteni a testi természetet. Tehát mi a teendő? Fogadjuk el Isten javaslatát. Fájdalmas ugyan, valljuk be derekasan, megtagadni a legerősebb vágyainkat, akaratunkat és érzéseinket, de még mindig inkább ez, mint a kereszt megtagadása és ennek fájdalmas következményeivel való szembesülés, ami sokkal hosszabban tartó, sokkal mélyebb sebeketeit. Ezen két lehetőség között kell öntenünk.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 Na, hadd halljam a teológus palántákat, miből való szabadulásról van itt szó? A világtól. Mondjuk kibátran. Örülünk ennek, vagy nem? Netán, vegyes érzelmeket vált ki belőlünk? Mit is jelent a világ? A világiasság is egy olyan kifejezés, amelyet a keresztények szívesen vagdalnak egymás fejéhez, de Istennek nem ez a célja. Én is átmentem ezen, és nem akarom elismételni a 17 szabályt, hogy mit nem szabad tenni, nehogy világiak legyünk. A szabályok alkotói mellesleg igen világi emberek voltak. Akkor tehát tisztázzuk mit is jelent a világ ebben a kifejezésben? A világ olyan szociális rend, vagy éres stílus, amely Jézus Krisztus igazságos uralkodásának ellene áll. Jézus az Isten által uralkodásra kiválasztott személy, Neki a Neki megvan, a szakmai képezettsége betöltötte a feltételeket. A világi emberek lehet, hogy vallásosak, kedvesek, tiszteletre méltóak, de mikor a Jézusnak való feltétlen engedelmesség kerül szóba, akkor kibújik a szokasákból. Ez a világ. Most nézzük meg, nézzünk meg néhány dolgot, amit az Új Szövetség mond a világról. A János Evangélium a 15, 18, 19 Két figyelemreméltó vers, mert ezekben hatszor használja Jézus a világ kifejezést. Így szól a tanítványaihoz. Ha gyűlöltitek át a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, tinálatok. Ha e világból volnátok, a világ szeretni azt, ami az övé. De mivel nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki titeket e világból, azért gyűlölt titeket a világ. Mit tett Jézus? Kiválasztott bennünket a világból. Tudjátok, az új szövetség görög szövegében lévő, egyháznak fordított eklésia szó, eredeti jelentése az, hogy kihívott emberek. Miből kihívott? A világból. Tehát vagy a világban vagy? Vagy az egyházban? A kettő együtt nem megy. Kölcsönösen kizárják egymást. Most nézzük meg, hogy mit mond János a világ vonzó, csábító erejéről. Egy János kettő. 15-től 17-ig. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik e világban vannak. Azt hiszem, hogy ez részben életkor kérdése. Amíg az ember fiatal, mondjuk 25 éves, a világ szeretete kísértés számára. Olyan csillogó-villogó, olyan sok mindent kínál, olyan izgalmas, de minden ígérete csak pára. Nincs mögötte semmi valóság. Ha már elmúlt valaki 25 vagy 40 éves, nem a világ szeretete lesz a problémája igazán, hanem valaminek a szeretete a világban. Például, például egy jó kocsi. Egy bizonyos ház. Egy ruha. Valami, ami vonz. Az öregebb emberek már valószínűleg egy kicsit kiábrándultak a világból, de azért van valami a világban, ami fogva tartja őket. Ez lehet valami intellektuális dolog is. Például mindenféle könyvek olvasása, amiket nem kellene olvasni. Nem kell az elmét tele tölteni hulladékkal. De lehet, hogy az intellektuális hátteredben van valami, ami még mindig fogva, fogva tart. Van egy elvem, hogy próbálom az elmémet megőrizni a szenytől. Ha úgy érzem, hogy valami nem tesz jót az elmémnek, abban a pillanatban, hogy ezt észreveszem, becsokom előtte az elmém. Nem akarok hulladék lerakót csinálni az elmémből. Egy csomó keresztény, aki amúgy nem merül el érzékiségben vagy erkölcste erkölcstelenségben valóságos intellektuális szemét gyűjtést végez. Ez a módja annak, hogy a világ fogva tartja őket. János így folytatja, ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Nem szeretheted az Atyát és a világot egyszerre. Választanod kell. Mert minden, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. Semmi sem származik az Atyától, ami a világból való. Ez a világrendszere. Threes, János háromfajta kísértést sorol itt fel, az első a testi vágy, a másik a szemekívánsága, kívánsága, a harmadik pedig az életkérkedése, vagy büszkesége. Az első mekísértéskor az édenkertben kertben mindhárom jelen volt. A fogyőmölcsét jónak találták elederre, kellemes volt a szemnek, és azzal kecsegtetett, hogy bölcsességhez lehet jól néltalában. Ez a harmadik dolog, az élet kérkedése. Az élet kérkedése azt mondja, hogy elég okos vagyok ahhoz, hogy magam vegyem kézve az életemet. Nincs is szükségem semmire. Istenre. Ez mind a világból való, és egyáltalán nem az atyától. Elmondhatjuk, hogy a bűn lényege eredetileg nem a gonoszra való vágyakozás volt, hanem a kisértő azt mondja, hogy Istenhez lehettek hasonlók, jónak és gonosznak ismerői. Ez nem egy gonosz vágy. Nem azzal van a probléma, hanem azzal, ami a bűn lényege is, hogy függetlení Magunkat Istentől. Ez pedig nem más, mint az élet kérkedése. Amíg pedig van bennünk valami ebből, amíg az, addig az Istentől való teljes függés nem valósulhat meg, és bennünk van az élet kérkedése. Ezután azt mondja János, hogy a világ mindenestől el fog múlni. Az egész csak átmeneti. Nem fog örökké tartani. Tudok -e erre áment mondani? Nehéz ezt elhinni, igaz? Pedig így van. De az, aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ez izgalmas dolog. Ha megtagadom a világi dolgokat, és a magam akaratát Isten akarata alá rendelen, olyan megingadhatatlan, legyőzhetetlen és elsúlyázthetetlen leszek, mint Isten akarata. Semmi sem győzhet le, mert semmi sem győzheti le Isten akaratát. Tehát két lehetőségünk van ismét. Vagy a világhoz ragaszkodunk, és elszenvedjük a bajait, vagy hátat fordítunk neki, elfogadjuk Isten akaratát, és elsúlyezthetetlenek legyőzhetetlenek leszünk. Ami a világot illeti, János apostol meglehetősen sokat beszél és ír róla. Az 1 János 5.19-ben János egy megrázó kijelentést tesz. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ gonoszságban vesztegel. Ki a gonosz? A sátán. A görög még egyszerűbben írja le ezt. Azt mondja egyszerűen, hogy az egész világ a gonoszban fekszik. Az egész világ a sátán uralma alatt van. A jelenések 12, 9 ben pedig, a sátán több megnevezését is olvashatjuk, úgy, mint a régi kígyó, a nagy sárgány, ördög, rágalmazó, a sátán vagy ellenálló, aki az egész föld kerekségét elhiteti. Az egész világ a sátán hitetése alatt áll. A Jakab 4, 4 ben Jakab azt mondja, Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világbarátsága ellenségeskedés Istennel? Aki azért e világbarátja akar lenni, Isten ellenségévé lesz. Nem tudjuk egyszerre szeretni Istent is és a világot is. A János 14-ben Jézus azt mondja, hogy az e világ uralkodója jön, de nincs bennem semmie. Látjátok, ez a döntő kérdés, hogy a sátának van-e egy ötödik bástyája bennünk. Tudjátok, mit jelent az ötödik bástja? 1936-ban a spanyol polgárháborúban történt, ahol a spanyolok harcoltak spanyolok ellen, hogy egy spanyol város bevételére készülődve beszélgettek a spanyol hadvezérek. Az egyik megkérdezte a főparancsnoktól, hogy hogyan akarja bevenni a várost. Ez azt jelenti, hogy négy oldalról fogja megostromolni a várost észak-nyugat-kelet és dél felől. Azután hozzátette, de a várost az ötödik bástya fogja megszerezni nekem. Hol az ötödik bástya, vagy hadoszlop? Kérdezte a szint. Tiszt. Bent a falakon belül, felelte a tábornok. Értitek? Az egyházat is csak és kizárólag belülről lehet legyőzni. Jézust nem tudta kívülről legyőzni az ördög, mert nem volt benne semmilyen. Minket sem tud kívülről legyezni, és az egyházat sem tudja legyőzni, csak egy ötödik bástyát, hadaszlopot sikerül létesíteni bennünk. Hadd fejezem be egy rövid példázattal, már lehet, hogy ismeritek, egy hajóról szól. Egy hajó a tengeren nem árt, de egy tenger a hajón, ez már annál inkább. Mi a tanulság? Az egyház a világban nem árt. Az egyház a világban rendben van, de a világ az egyházban már Rossz. Mi történik, ha a tenger bekerül a hajóba? Elsőjed a hajó. Mi történik, ha a világ bekerül az egyházba? Elsőjed. Az egyedülő megmenekülés a kereszt. Gyorsan hadsoroljon föl ezt az öt dolgot, amivel a galatákhoz írt tanulsága szerint megszabadított minket Isten. A jelenlegi gonoszkor, a törvény, az önzés, a testi természet és a világ. Pál soraival szeretném befejezni. Nékem pedig ne legyen semmi másban dicsekvésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztusban, aki által nékem a világ megfeszítetett, és én is a világnak.